Bonjour. Hola. Buenos días. Good morning. Bonjourna. Good morning. Good morning to you. Dhe mirë okay. se keni ardhur në programin MGS-it Mishtashur jeni të u t'gjuar radion Në Club FM jemi në 100.4 Unë mblendik, tu me jerin me MGS, Gjin, hello MGS, hello MGS, si qdo MGS tjetër Mim MGS edhe për sot e, Mirë se keni ardhur Shqipëria Fjetur Mund të gjithë rreth të mëngjes nuk e di për juën. I... Kam dëgjuar në Lajmet që në ditët e mëtejshme do të shkojë deri në, vazhdim, shkoj në minus -12 gradë Celsius, nuk e di sa e vërtetë shko. Shkegonte -7 për nesër. Për nesër, Pab, Pab, nesër. Po, sot si e kishte wow. sot? Sot diku te -4, por ishte diku nga ora 3-4 e mëngjesit, po. Se ideja është këtu, nëse ai shkojë Lajmet mbrëm, që thotë se do ftohet moti e do bëhet tartakuti në ditët e mëtejshme dhe sot në mëngjes. Jam, lecëm? jam jam jam jam lecu këtu, kisha harruar shallin. Ëh, mm. uh, pa problem fare, kisha humbur një dorashk. Dje, pa problem fare, jam duke parë për të tani. <laughs> Prandaj e bëvonoim bakte, mund të jetë diku këtu po gjithsesi. Um, Duhet të um, thollaj. Ë, ose ose diku në bulevard. Edhe dhe, dhe dua të them që kur vjen kështu, dhe është ngrohtë, dhe është këndshëm, siç e thotë. Knaici shova. Gjithëmit me çefin. Ekso. Ehm. Po program programin që është për sot, Olda të kanë dërguar materiale, email e gjëra. Po po. Si asnjë herë tjetër. Ndodhi. Çfarë bëhet? Ash ditë fundit si të vitit. Qemi aty njëherë, mm -hmm. s'ske folur fare, po shetosh a? Jo, jam shumë mirë. Thjesht nuk dua të flas më kështu. Thjesht <laughs> që të flasësh para korrit. Shumë thua. Uh, Paska ndruj shuar sot Olda. Ti s'mba radhën, mbaj radhën. <laughs> Asa mirë mban radhën. Po s'ka të bënën rradhën ajo. Ojta, ka të bën me disiplinën. Pikërisht me vet disiplinën. Kan filluar të vet disiplinohen. Bravo të qoftë. Edhe kur filloi kjo që mbrajmë, ja pastaj fola unë se është është i fole ti, pra vjenin zonën e dy. Unë jo nuk i fola unë. Duhet të se filloi që pas bisedës në WhatsApp. I fola unë. Ja. Ska lidhja, ja, ishte horror tipe. Ndryshoj mendje po. Sigao. Sikur sikur. Le le grupi në WhatsApp-it për WhatsApp-in, por është është është i kriptuar miq. Por falemirsia, falemirsia, falemirsia. Do thosha, oh my god. Ej. Tan. Di e, di e, njiqësish puna. Di e. Di e, ishte një moment tan, ë gjatë klubit të mëjetësit, si as i parë, as i fundit jam i sigurt, tan. Kur YT3 ë tha diçka në një ditën kohë. Domethënë 103 YT tha diçka, por 103 tha në një ditën kohë. Dhe nuk u mor vesh. Po, sepse sepse kur mi vendosen ato ndonjëherë, atë ti ndërhyr me të drejtë atë kytes. Ftisim me radhë. Tash me vras, çe ta kuptonin ata atje. Ka diçka që ndonjëherë ka një rezonancë mm. midis ne të treve dhe, dhe nuk durojmë dot të flasim ikon, kor, një konsili. Jam dakord, ndot ndonjëherë, nuk është problem. Edhe tani ju dhe dy, mm. dhe të dy do thotë ti Jeri dhe ti Zoti Sulaj, so, po, to, to. e tin. Ishit po aq të përsfisni, po, po, sa sa dhe, e, zonja Reka këtu tutje. Për balmeje Madi mund të themi edhe sotin Lorin Mirëm gjesi oh, Mirëm gjesi Mirëm gjesi Mirëm gjesi Mirëm gjesi Mirëm gjesi Ibi 2.0x mm -hmm. në ati se tha Tha mirëm gjesi Edhe pse sotu gjua -a, a, a ti Por, A ti aset aset dhemi, kimi që kimi njëshu mikrofonat edhe mm -hmm. gjërat edhe tjera Aba shabash do teshim dhe karri këndorish <laughs> Ske shantë Por uh, Ske shantë Por Ske shantë Dhe ideja është këtu Që Që ajo Ajo Sot ka ardhur E prekur nga kjo dia. Jo jo ti, jo jo ti, ju zonit e di. Po jam. Zënë dini fare. Jo, Ulta shpjegoni. Po ti, ai zë ti për kthën ti zoti Salaj. Por, okay, varet se si e kupton ti, po si. Okej, le të themi Ulta, le të dijmë, për të dijmë. Jo e prek zemmënd. Jo e prek e lënduar. Ti po shoti. Ti s'doz plasë shpara. Po, është vërtet. E di arsye. Altini, gjithashtu um, ndëytami. Altini bëri një foto dhe i që na i dërgojnë në WhatsApp të gjithëve në kuzhinën e tij. Duhet ngatuar. Nuk oh, po them se çfarë fikë mbante në dorë, por uh, <laughs> le të themi që mbas asaj fotoje, Utsafi, Utsafi as asnjë nuk përgjigjej. Ngritën të gjithë. Iku interneti për një moment. <laughs> <laughs> Pam. Po. Sa megabit isha jo. Oni <laughs> zarukën <laughs> <laughs> <Puh, laughs> në fakt po. <laughs> Me zjarit atë a havja, por korea hava u lakta rrasa. Ne ishte, me gjitha të unë shpresoj shë... Jo, së dhja që olda ishte ka që... fragile. Fra oh. <laughs> fragile. <laughs> a mund të të nëndimojme e brisht, pra. E brisht, po ta <laughs> e brisht. Po, um, <laughs> e se s'pon vinta e halën. Olda e brisht, po... Ne ishte, ishte. Shikon? Edhe fragile, shkon, <laughs> Altini. <laughs> fragile me përqenë më shumë. <laughs> mm -hmm. Altini, mi që dashur... Uh, Po gatuante një der të pjekur në stilin Filipinas, një lechoa, një lechoa. Një lechoa, më dysh, siç dëgjova ndje. Më shërfiu vetë apo direkt recetën po, po, po, po, po, e ta provoj. Në duat të tua disi si ka dalë deri në fund. Nuk do të jeta disi ka dalë deri në fund. Deri në fund, si, si ka vës dor. Jo, po, nuk dua. O pse jo? Jo, kjo është shumë spi. S'ti kurioze të marrësh veçë çfar? Jo. Nuk të pse është në niveli i spifsirës. Po ju dëshiohshë shkëndijë. Kjo më thënë si, shi më fort. <laughs> <laughs> të tilla ajo ai nuk pre, dhe dhe nuk i merr presë të të lë po foto. Kota, Pokota, po kota e. Tanë, uh, ju do të vlerësoni edhe edhe humorin e fotos. Humorin e Guzi. A ti ishte aty? Ai mund mund të marrë një pozë, po e lash deri aty. Prandaj tash nuk dua të di më tej se çfarë ndodh. Po i reli i futë një ishte shpifur. E vërtetë ishte për mua. Nuk ta gënjer asnjë asnjë çik. Ka dëgjovalin se kjo këtu e fusin kot. Nuk ishte shtëpifur. Jo, ajo. Është çështje kënd veshërimi. Ne ta dëgojmë këtë që ajo flet. Po, ajo. As mua jo. Mbla tekst. Kam një fazë dhe ju tani më duhet të sigur keni lindur sot taj treshë. Unë unë do të them një çose Altini do donte, ka një çë që është domethënë edhe çështja e kënd veshërimit. Nëse Altini do donte që në kuzhinën e ti të bënte një foto. Po themi seksi të mërë dhe një pose, apo diçka. Alë tini modelet i ka? Apo jo, alë mundet për shumë... Alë mundet për shumë, alë mundet për shumë... Alë mundet për shumë si... Po themi si... Shef Renato Mekoli. Apo jo? Të dalë shu seksi në kuzhin, jo të thash... So? Mund të përbëndat, të i? Mund shkruan dhe më dhe edhe një... Mund shkruan dhe më dhe edhe një libër. A i dje e përvojë? A i dje e përvojë? A i dje e përvojë? A i dje e përvojë? A i dje e përvojë? Për humor? Për galat? Se për të ishte për thashë për dal seksi Bëndhe modelin osik... Elena do e kolli, mikrën e ka. Nuk e bën dot atë. Qethje me mira, po çfarë ka? Jo okay, që prerë në flokë vekup, ti ze bën dot. Ti je sigurt që e bën? E bën ç' do e bosh më bukur. Po ti jo smela që ta mbaroj, kështu që. Mm, dhe jo si ai, a, po do e bosh dorsta më bukur. Nuk di ti. Këfilluar aty. Këndej shumë e olden, <laughs> me Oltën. No, me siguri. Ti s'problem. Çu di më dha. Unë me Oltën nuk nuk kem fare. Tani morr të vesh. Do zati dëgjoni, meqë kemi këtu. E me që panga pakora vajti 7 dhjet pa. Si thua, si kur ti jeri në frëmëzosh me shprejnë për ti në sotme Dhe orta në e bëj informacionin bimotin Para se shkëm të kë... mm. kanga Në faktu në sot kam delë pak më dryshe Nuk kam zhetur një shprejhje klasike Por, por disa vargje të një, një shqiptare shumë të madhë shqiptar Që është Petro Marko dhe mm. shkëm A i, a jo dhe poezia A i, unë dashuroj poezin A jo, po mua A i, si një vargë të saj Wow. wow. <laughs> Ës shumë e bukur. Ju lutem, a mund ta përsërisësh? A mund ta bëjmë bashkë këtë tinit i bëj djalin, un bëj vajzën, e ke problem? Nuk ta lexoj. A do të bësh ajo e ke për ballë, bëjmë bien. Jep se ti e ke tabelën për ballë ose Lori? Un se lexoj dot ti këtu. <laughs> Okej, okay, Lori, se bëhet. Nuk ka problem. Bëjum... Më mirë se ti <laughs> <laughs> e ke në Brasilin, e mbaj më në përmendje. Patjetër. Mirë, bëj, më jap mua atë tekstin edhe edhe vetëm bëjmë nga përmendje. Okej. Okay. Ai, ajo dhe poezia. Un dashroj poezinë. Për po mua. Si një varkë të saj Kajq Kajq Kajq kushe dhote Për, për Marko Petro Marko no, Në fundë Oke okay. Mirë falemi nderi tjeri Tam, tam bëjë unë Fletoran për më më bërë Se se unë njeri Dashurëj poezin A, Kemi qita shtu edhe Olëton të animis dashur Unë dashurëj motin Jefi Olëta Në si dashurot gjithë Jojo 2 gradë është në këtë moment, 13 do jetë maksimale për sot, 50% shanse të shi. 50% shanse të shi. Faleminderit, Holta. Oh, oh, oh. Dikur rreth orës 15. Do pikoj, domethënë. Mund të jetë, mund të jetë. Është kështu, e, e... e pa vendosur. It's complicated. Yeri. Gjithsesi, ju thonit minus minus, por mund të kemë necer 0 gradë, po të them. 0 gradë. Okej, kështu që 0 gradë është unë. Kështu që le të alë Monti, Holta. Mirë, faliminderit, jago e mora të beshqotë Se që varë të ndodhën me motin sot 500% shanset për shi raken... Edhe mund të amerni edhe mund të mos e merni qadrën Edhe mund të lageni, edhe <laughs> mund të mos lageni Edhe mund të duhet, edhe mund të duhet Një qitë djetori pas shikar përgjua Mund të meri qadrën edhe të shani pse morët Ose të falinderoni <laughs> Këtë të do se e bon. do po, në pa Këtë e bas vakë, klep e femë She believe in fairy tales <laughs> and princes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 She started. He needed proof. She needed a brother. That's where stars collide. When there's space for what you want and your heart is open wide. Women, she gave up him and pulled the stripes of the throne. Learned the meaning of grace that when his cup overflowed. And she said to He said my fate is free from willing that you know that I'm able Let there some room I'd like to sit at your table but she said it's it's tight But I think, think I can fit you in This kind of love don't come from a press Ain't talking rebound born of despair yellow sunrise and all their bodies in vain two people in love with nothing but the road and hills oh yeah believing jazz with them in blues and Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1571 lindi Johannes Kepler, matematikani gjerman, filozof, astronom, astrolog dhe specialist i optikës. Në vitin 1825 përfundon ekspedita e parë në Angli. Në vitin 1831 Charles Darwin fillon udhëtimin e tij me anijen Beagle. Në bazë të të dhënave të mbledhura nga ky udhëtim i gjatë ai do të formulojë teorinë e tij të evolucionit. Në vitin 1845, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë përdoret eteri gjat lindjeve. Në vitin 1899, poeti dhe shkrimtari shqiptar Lazar Sotir Gusho i njohur në pseudonimin Laz Gusho radhet e lindi në Pogradec. Në vitin 1932, në New York u hap teatri më i madh dhe më i ri i qytetit, i cili u quajti Salla Muzikorre Radio City.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 që nga hapja ti në janartë viti 1964, kjo ishte her e fundi që shfaqëri për të 2824 her, që ishte një shifër rekord. Në viti 1978, pas 20 viteve të diktaturës, Spania miraton kushtetutën e re demokratike. Në viti 2001, presidenti Amerikan George Bush isiguron kino statusi normal të trektis me shtetet e bashkuarat e Amerikës. Në vitin 2007, në Rawalpindi, në Pakistan, ngjarë një atentat u vraudhëqja e opozitës dhe ish-presidenti i qeverisë pakistaneze Benazir Bhutto. This is Club FM 100.4. Çka është kënga e ditës në klubin e mëngjesit? Kur t'a dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit e mëngjesit, të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Nga e ditës dhe e mrim tuaj në 0619 2070 222 Mese është dërbu e si i parë, fiton një dhurat Nga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në një shimt i kapër Ardhur, mirës se keni ardhur në klubin e mqesit në valet e klab FM në 104 edhe në... E kronin e klab të vësë E kronin falemin dhe i tjeri <laughs> E kronin e klab të vësë Më mqesi, holta Mqesi, mqesi, mqesi, mqesi, mqesi Mqesi, mqesi, mqesi, më mqesi, mqesi E nisim me një pjydi nga aktualitetit ani Në klab FM në 104 Mhëm Mhëm Mhëm Mhëm Mhëm Mhëm Mhëm Mhëm Mh Nisim të rend të qeverisë për qëllime të ndotjes ajrit. Ja. E cilën do të ndaloj? Importin e të gjithë automjeteve të prodhuara para këtij viti altin. Viti nësh çfarë ne kërkoim para këtij viti. Pa po, çdo gjë që është prodhuar para këtij viti nuk do të lejohet të hyj. Mm. Pra duhet të jenë nga ky vit e më të reja. Duhet të jenë për 2017. Jo, është një vit i cili qiri... është vënë një vit limit, që nuk është ky vit, viti ynë. Po them, ma... marr, marr, po, kanë fjalën. Kjo është ndër të kaluarën, po, po jo shumë larg. Mm -hmm. Edhe thon, çfarë është prodhuar ta zëm, një vit që nuk është i saktë. Çfarë është prodhuar mbaz viti 1880, se <laughs> s'dua që ta jap. Mm -hmm. Ëh, nuk, e, e brava, lejohat. Mm -hmm. Por 1880 e para nuk lejo, nuk lejo. Okej. 1900 të qejës paktën. 0-6-19-27-12-22 Dërgonë me sashtë gjetuajam mm -mm, Se djetë, mm -mm. sa më të vjetra tjenë Cili si është kjo vitë, bra mm -hmm. A që më të rëzikë shme janë Bëjtë fjalë për uh... Për mbetje Për uh... Jo, e gamë fjalën Bëjtë fjalë për Për ndotjen që shkaktojnë Përsa e përkër djegje se është, e... është për më makinat dhe mm -hmm. Sa më të vjetra tjenë Për më makinat për flama se më rështë tri Pë Mimë, për të e më ideja, së më të dhidra të e më të kishiyan. Poh, õshtë e për tëtë? Në daë o së dë më shomë. Së gë në maqina, në daë pofëllháseme më maqina. E kërësësësë... A shpakës ië më thonë, nështë e më dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërënë dërë Paka shumë, paka shumë Ne, shëkojmë të shë në Kade. fëtë bogët, unë për flasë për topi Po <laughs> lëri tjerë të flasë për topi, më, më për flasë për topi Dijon, uh, unë kam gati anagramën, është pak heret, por me ndoj që Jemi gati ehe, ehe. Jemi gati, A. vedhe kemi ndorë Së në thotë të njëri mos të bënjë anagramën, mëse ju vdikja Kështu që të lëta bëjmë Anagrama në klubin e miqes. E mirë, mirë. Mm -hmm. Anagrama për sot është inatçore. Ina Inatçesh. Inat. Mm -hmm. Inatçie, çfarë ina është? Inatçie. <laughs> Gjithas shqojmë. Inatxhije. Ëm. Mm -hmm. um... Inat libri. Ësht anagrama për ditën e sotme? Inat libri. Ëm. Mm -hmm. E ke vështirë, jo inat çu, do si do. Po, po. Inat telenovelash. Mm -hmm. Jo, jo. Inat. Inat Libri ba Inat Kafkjan 069 27 22 2 069 27 22 2 Inat Libri mm -mm. Okay. 069 27 22 2 069 27 22 2 Për që më luaj, Molta? Për një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikë mm -mm. Felim derit Për një kontrol dhe blot me kësor në spitalin Amerikanë, i Nat Libri Për dhe shkruaj qita ndëri i Nat i Nat i Nat i Nat Øshkruaj bukur Qarë është bukur? Fjalla Fjalla, falim derit Kushe zjith? Kushe zjith? Njëri me këta të thot që e gjeta Ta Njëri kanë gjithur parës unë ta Ta mendoj, e ka që të djeri E ka të gjithur Êshkë Po lezoj një libur shumë interessant njëri Mh që ka të bëjë me zakonet. Po, mund të them vetëm këtë. Me të shprehit është mm -hmm. shpreh ose fjala që është përdorur për të n zakonet, po, mm -hmm. e njëjta gjë. Shprehit që ka njeriu. Tam. Si formohen ato gjatjetës? Ës idea është që ti të mësosh se si formohen shprehit, mundosh që të kontrollosh pastaj disa nga shprehit të tua, ti ndryshosh ato. Mm -hmm. Në të mirën e ndëndës, sepse shprehit ndonjëherë mund të bëhen shumë të dëmshme. Për shembull, të bëhet shprehi që të hamsh një burger inferin edhe të fusësh nga një salcishë në goj. Sa e rahat. Algjonson, kanë njerëz që e bëjnë. Jo po. mosalçicë, diçka tjetër. Ta. Hap frigoriferin, fut diçka, mbyll frigoriferin. Hap frigoriferin, mbyll diçka, uh, fut diçka mbyll frigoriferin. Uh -huh. Dhe kjo thonë anta tek njeriu bëhet shprehi, sepse truri ka edhe është është është e pakontrollueshme që nuk në, ka të me inteligjencën e njeriu. Si është e bën për zakon? Po, se të është bërë vezë. Të bëhet zakon, tani. dhe ky zakon mund ti bëhet kujt do. Mund të jesh njeriu shumë i zgjuar, mund të jesh budall komplet por ama mënyra se si formohen sakonet në tru nuk ka lidhje me këtë. Mm -hmm. Është ti thuar sigurisht që është shumë i mençur për ti shumë i mençur pse je smurti me me pneumoni. Po vetëm ka lidhje. Mm -hmm. Ë, uh, kështu që ashkolsa ka një veprim i cili pastaj shkon tek një shpërblim që është ai satisfaksioni. Po themi kënaqësia që emri salçiçe. Ë, asaj le fillojnë dhe formohen këto. Dhe dhe për ti për ti prishur këto Pam, duhet i ndash, ti kupton se si funksionojnë, ta kupton vetën të ndër të dhe pastaj të fillosh të, të ndryshosh gjëra. Po un jam ardhën fillim të librit, kështu që. Duket interesant. Është shumë interesant. Është mm. shumë interesant me shkencën e e, po themi, shprehive që formohen, të cilat janë shprehitë mirë, edhe çfarë mundin shprehit të të, të këçija dhe të mira, domthonjë si rruaj. Atë nuk ket edhe të mira normal. Mund patjetër. Pa patjetër, shprehit këçija ke të sa duhet. Të, të, të, të, të këçija që ti kupton fillon të i rregulloj. Shija e alkool. Pam. E thon ë, vështirë e përgjithshme. Duhani, të ngrënit ndonjëherë para televizorit me orët të pa e tjera, pa të tjerë pa funi larit. Ja kjo është. Celulari është një shprehi. Tëmërsish e -të keqë që është bërë tani. Do të do, do, do, do rinjës, rinjës, ka, kjo, të rrijë atë. Kjo ka përfshirë të gjithë, ka përfshirë edhe këtë. Po rrugë planetin po. Ëh. Është tëmëshme. Është tëmë, është vërtet tëmëshme. Po e mendoja, e do mendoja që fundjavës festave. Ëh. Mm. Se shikon njerëzit edhe në spi kështu, hop. Do pse aje në momentin gjithë janë në Facebook. Të gjithë në Facebook. Shpajn urimet. Tre brezat, po. Dhe dhe thuajme i kemi bërë të gjithë gjithë gjithë bash, një si ato forumet e dikurshme, po tani janë të gjithë. Prindër, fëmijë, plaqa, komshin, kushërinj, kolegë, të gjithë janë atje. Në një çu shfaqje pafund, ngjesh drek dargë ajo është pafund, edhe në dy të mëjesit vazhdon. Facebooku vazhdon. Balë çmendur që shoja fautovë informacioneve ku diun tani komunikimeve edhe në bare në restorante që mlidhen së bashku njëç oh, oh. dhe nuk kalojnë kohë me njëri tjetrin sepse e kanë të gjithë rrjetet sociale. E kështu është. E mua më ndodhi dië kjo që isha diku në një kafe mm -hmm. dhe pash pesërin që ishim mbledhur oh. nga takimi oh, i tyre duke nga takimi i tyre dukej që kishin kopëu takuar dhe pa shëndruar me njëri tjetrin. Ishte vetëm uh, momenti 2 minuta më parë ku ulëm pastaj të gjithë ishin me telefon në dorë mm -hmm. dhe nuk komunikonin më me njëri tjetrin dhe kjo është për të ardhur keq. Okay. Ndodh ajo. Por isha edhe një edhe një artikull që kishte ar, ardhur me biu tek peizazhe.peizazhe.com, mm. faja e disa mendimeve. Tam. Faja um, shumë e mirë. Këshme që është mirë. Po uh, flisë për uh, bëje like juaj ky artikull që po lexojë unë. Bëje like. Edhe tregon edhe pak për punën e të bërit like. Ë, më se si ka sa njerëz po shohin që marrin like, po themi i mëm nga Vajzat e saj të tezes Nga një vlaj saj në emigraci Do më në gjira të... Natyra, e familia, kushurira në gjira të tila Shoceri... E tjerë... Edhe ti di se kush janë të njerës Edhe mm -hmm. dherja dhe dhe ty Thot de Bi u do me thënë po, Ose kjo është mendimi që a i heth Tho mm -hmm. unës, po aspo e perifrazoj Po, po luaj nbi, nbi mendimi të ti Dherja dhe dhe ty është okej është okej sepse... Sepse ti e di kush është njerë jo tje dhe... Po janë ca, thot a i, që kan dhe dhe hedhi një status apo një gjë dhe ti i thikon që ka 7.4 k k, k k 1000 vpra. Mm -hmm. 7.4000 like. Dhe ai normalisht s'ka askoti falënderoj këta njerëzit që i bën një like, as nuk ka as nuk ka koti shikoj shikoj se kush janë ata. Mm -hmm. 74000 veta. Edhe kjo tregon që ai që do të bëj like i radhës në një farë mënyre shkrihet me të tërdhën. Mm -hmm. Edhe nuk është më personale, mm -hmm. sepse mbasti bën like, aty ka 7.4000 Bonda ti like prap 7.400 mbet ataj. Se Dosa... nuk e numëron më. As nuk e numëron më. Mm. E para i e kthyer në një shifër, një pjesë 7.400 mishit. Tam. Po edhe kur ti e bën atë veprimin, ai <laughs> veprim i ju nuk është se ka një impakt që duket më, sepse ti nuk nuk je më ai haqyrëndësishëm. E vërtetë. Mm -hmm. Nuk është më Altin Sulaj. E pëlqej të postoj. Ti të shkosh te 7499. Jo... Asnjëherë më nuk dallosh, nuk dallosh. Mm -hmm. Jo, desha të shkoj staf 2.5. Ju mund rastisi, është shum <laughs> <laughs> <laughs> si. shumë rraf. Çi thjeshti ai. Çi thjesht ai që ndrysh shifrën. Ponga ato ta dish që ai që ndrysh shifrën. Edhem po ndryshon para. Si ti jami për shembull që i shtade apo. Jo, çu. Ju je ka humbur. Ka humbur domethënë humbë dhe kuptimin që, humb komunikimin që. È verdad. Ju jesti të harrat për bëj të unë një like atje, po. Është qenë për inercië edhe kjo. Si një zakon. Po po. Përzi bon like e jerva që si ti fare s'e kanë? A ose nuk i ledzonë dhe rinë të funda Nuk i ledzonë vare Të është ka filluar njështë shuas Statusi Statusi për që me tre reshta Shë gjatë oh, Genera vëtë ledzonë Lekëtoj që kërkojnë more Toj që janë me more mm. A? <laughs> A More Asë të shtë do të fare pa. Mirë, uh, këtë e mas një këngë Ta një është skater boy mishë Nga Ever Levine Nga thelësia mm -hmm. e viteve vjen Inat Libri është anagrama që kemi për sot e para Në programin tonë 069 20 722 Për ata që gjenë Levine Kletë fëm Më ngjesi mm. që të gjithëm në pani se helikopteri është pak i zhërëm shëmë, po, ja. Fige? Oke, okay. dëkord. O, Jero. Pan. Kemi një fitu esë është i pari përsot. Në tja përmëndim me emrin tani në klubin e ngjesit, mishdashur mjë kishëm i pyetin nga aktualiteti. Mm -hmm. Olta? Jorji. Jorji. Mm -hmm. Jorji. Dhe ka thënë <laughs> 2010. Bravo. Bravo. Jo, djeg ka fituar, ka fituar çfar? Dy bileta shift. për në Cineplex 636 timbronon. 636 2010 mm. pra, është. Ës vendosur, si po, mm. vendosur si vit po, ës vendosur si viti i cili do të uh, situohesh në 2010-të. Mbas 2010-të nuk futesh. Mhm. Pra në çështë dikush do të blejë një makinë të 2009-s, po themi. Tam. Ë mirë, gojza. 2009. Së shpërri 2009-a, është pa çfarë ieri, është pa arbitrare. Do thonë, mund të marrë një makinë të 2000-n. Ndjetës Por një mangin Djetëtor 2019 Nuk që atë Janar 2018 Betëm ne e kemi këtë Se jash nuk është këshu Betëm ne e kemi Sa kada makina Ako më të vjetra Po sigurish Klasike si të hynë bërsh Këmë në qëmë se ti kushtë do të importoj një klasike Do këtë Do këtë në ligjë këshu Në një Po që uaj Po që uaj Kjo u sol për këtë. Kre... Jo më duat, do dua të blej një një, oh, oh. po themi Mercedes do 58-tës. Tam. Se e kam gjetur edhe dua ta ruaj e restauroj. Mm. Sishën këto, është sporti, sporti i New York-it. Tam. Së bën dot. Jo, duheta, duhet të ket në Angli. E kanë menduar mm. me siguri këta mm. në Stallar apo mos e kanë ja kanë kan fut kot. Ua. Wow. Se kanë do dot atë që kanë harruar, kanë harruar gjë më të rëndësishme se këto. Heron, do një herë. Po gëshërat. <laughs> Kur e qepën elefantin të hajt, uh, po kërshërët Po gjithë të zi <coughs> Ka dhe një që tjetër ama Që në qovë se Po e mendoj, ja? ba thish po them E nuk e t'i se që mendoj njështit mundet Na shkruani në i mendim në 069 2077 222 Na shkruani që arë mendoj në ju Po, ju jeni në makina për dit uh, Ti nget një makinë që arë viti është prodimi? 2009 2009 Që që oh. një makinë si e jotë ja Sot nuk do hymë të më Gabin, Në Shqipërisë ës Konsiderohet të për e vjetër, do më dhe në makina jote. E 2019, po themi 7 vjetë makinë. Po do bëjmë i gjithë në makina futuristë. Po okay. pra, do hynë nga 2010 e mbra, pa. Po më më të kushtajnë. Ato kushtajnë, për për ndaj po themi që ajoj që sfar, po sfar mund të jetë, është një penalizim i pa drejtë për një shtres të mesme, një rëzisht si unë edhe si ti, që do që të eci me makinë. Që punojmë, E kupton për paratë ona, nuk shesin drog, sepse po të shesësh drog, Altin, janë të zgjitura të gjitha këto. Nëse shet drog, nuk të premim. 2017, as shëndetësia falas nuk të duhen, sepse sepse e ke shëndetësinë të paguar. Nuk të duhet as uh, arsimi publik falas, sepse apo apo me lek ku mund si bëhet, do të ndodhë si po bëhet, domethënë me hmm. privat. Uh, nuk të duhet sepse ti mund të shkosh ku dësh. Vaj, atë së duhet arsimi fundi fundi se ti me drog do merresh. Po, së fundi arsimi po, po një punësh. Kjo që po them, as taksa nuk paguan, kështu që edhe kjo jo reforma për evazionin, shmangia e evazionit fiskal. Kush e drog valla, ti nuk paguan taksa fare. Kush e drog, ti nuk nuk, nuk domethënë, dua do të them, kushte për për njerëzit si ne, për pjesën tjetër, për 98% e mm -hmm. shqiptarëve që që ngrihen çdo mëngjes shkojnë punë, sa me bicikletë, sa me makina, sa sa me sa me autobus, sa me autobus, sa me këto. Për njerëzit që na dëgjojnë tani, njerëzit e thjeshtë, mund të jetë me levertiçë blen një makinë të, po them, 2008-tës, 2007-s, ëh, mm -hmm. po. Sepse, sepse aq nga e mban xhepi, po? Tan. Po pa vërtetë. Sepse ajsi paguajmë në Shqipëri, ëh, mm. ku po themi rroga minimale është akoma minimale minimale, ëh. Ë, ju jeni mund ketë këtë efektin penalizues. Sepse detyrohesh tani jo, të blejësh edhe makinë të 2010-s, a kupton? S'ka kuptim. Nga 2010-a më brapa, e bëhemi të gjithë Okë, që janë të gjitha 5000 euro. Dakor. Të gjithë do donin të kishte një maqui, wow. A mund të duket okay. si Monte Carlo? Për këtë ju, për këtë ju garantoj. Kjo është vërtet duket idea. si Monte Carlo. Do do të marrim. Kështu që të gjithë me me Lamborghini, por ende Lamborghini duhet të jetë në 2010s minimum. Kujdes, çumë negosëm. Mos po, bëni nga kjo Lamborghini e vjetra. Pav. Tunde nimi mirë ato. Chine 5000 euro. Ja kësu. Koti. Mua më shkruan që të mbaj bicikletën fort. Un bicikletën thien vogël. Po ajo do ket një vit prodhimi vall. Ajo imë më duket se është 2008. Mos. Ajo imë më duket se është e tjetër, po. Po po, s'ka që se do e bëj Euro 3. Po gnim merak. Do i fuzhim ashtu më në atë, et janë nxjerë atje nga nga përpara pastaj. Nuk di çdo të bëj. Aseu e unu kaja me bicikletën, po et merresh mësh. Ë ka batalje. Tani dikush askush nuk reagon për këto. Asim, siguro, u a ka qejf i tij. Sepse gjitha. sepse konsumatori, konsumatori ka një mbrojtje të konsumatorit këtu. Jo. Çfarë do të me thonë kjo gjë ja kështu? Nuk e kuptoj, e kam patallë. E kuptoj që që ka një problem me ajrin, po po të po gjithë problemet me ajrin. Pse nuk i pse nuk i ngarkohen ndonjëherë atyre që i shkaktuan në radhë parë. Se kemi problem të tëmërsë me karburantin, kemi njerëz mm, pa përgjegjësim që, që që që operojnë në fushën e karburanteve, kemi një shtet korruptuar për sa i përket karburanteve, kemi karburante që janë fillisir në në vetveten sepse sepse për shumë arsye ne e dimë mm ëh -hmm. që ndosin ajrin helmojn njerëzit gjithandej. Por uh, stresa stresa e atyre që punojnë. 98% xhi, këta cilët u mban kurrizi, këta do të paguajnë ndër herë tani. Makina vetëm 2010 e mbrapa, lale. Edhe këta s'kan qenë edhe drejtor, Allah e kupton se është po thyesh, to po them drog dhe dhe dhe, dhe po të kesh punuar drejtor, në, në shtet për shkakun, është të menjëshme, ëh? M ma habisën thë. Po hajde ma. Nice. Ehm. Jo. Disa thon është ignoranc ministrore, po unë nuk e besoj. Can't stop the feeling tani nga Justin Timberlake, mish dashur. Ora është atë 42 minuta. Ska si tjetë atje, atje se si të thjet që e ignoranc atje. Atë shndrim dia. Them as fuck. Justin. <coughs> it goes electric wavy when i turn it on all from my city all from my home we're flying up no ceiling when we in our zone i got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet i feel that hot blood in my body when it drops oh i can't take my eyes off of it moving so phenomenally the room won't lock like the way we rock it so don't stop little lights when everything goes no where i had when i'm getting you close when we move when well, you already know it's so just the latch just the latch but this is what i can see but you when you dance dance, dance. feel the like crisping up on you such as this this this all the things i shouldn't do but you did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 Orash në no 7.50 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në klab e fem një 100.4 dhe në ekranin e klab Nos! e mës Joran një ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku dojshë ndodhe Mishtë në kënë ardur me klubin e mëgjesit në valet e klab e fem në 100.4 Ja, sa më po pëja një shër E shkryta dhe e një që shumë bukur asho si E ke përësyshe dhe tak ma Bërni një shumë, ose shumë bërni një gjëtëme, thaë Më bërni reload faqen kompletë E pas taj, hajde shruaj e prabë E me të shruaj unë, ja Shumë keshë Shive që amë djerë, shive që do E shëf? A vështë shumë gjenë E shëf, të shkimi kushë E shëf, të shkimi kushë Tashohen, thështë Nashëf Për cëna duhet tashohen? Kje për të parëjër? Më Ej, mis tashur, i natë libri Ej Është anagrama që kemi për ditën e sotme këtu në klubin e mëmësit Inat Libri. Nëse e zgjidhni këtë, mm. duhet të rivendosni gërmat në mënyrë që të formoni një fjalë tjetër dhe kur ja dilni, keni për të fituar një çfarë, o ta jep ti? Kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan. Çfarë jep o ta? Kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan. Dhe Oh, superalissimo. Mjek në Spitalin Amerikan do kujdesen për ju. H? Për sheh trajtim Nuk <laughs> dova s'a preferencial. <laughs> ne silenc spitali doni ju teknishë dyshi apo treshë? Te njëshi dysh apo treshë. Fantastike. Po pse u jep njerëzën zgjedhjen, se këto janë dilema boshaj të njerëzit. Do kanë afër, afër punës, afër familjes. Sëngon ndonjëherë, po të po, po, më japësh mua zgjedhjen, unë reagoj kështu. Po hallakadim, sepse di përshëmë që kaq ka, pastaj fillon edhe, pastaj fillon edhe dua këtë, dua këtë. Shkoni përshëmë shikojini, më fal, po është është bërë komplikuar. Shko në një nga Marghetet kudo që të shkosh? Tam, tek seksioni po themi shampove. Ëh. Mm. I ke parë sa shampo janë bër? Shumë. Janë gjunjë 300 shampo, da. e kupton? Disa markë, 300 lloje shampo si përdor. Tuam më pok, por me aromë limoni apo me zbok me aromë menteje, por që është edhe me shkëlqim për flokët. I ka mund të ndyshëm të vajshëm apo Pak të vajshëm, pak të ndyushmë, apo të thatë mos i kamë këtë? Kjetë të trita ka qurrilla preshtë Të gjyërë atë pa gjyërë atë shumë Të holtë shum, të trasë Me brilansë Shkojmë pasaj për shumë letizimë të të kërku Këtheu këte i nga anë atitër njeri, këthe i nga anë atitër dhe ke Pasat të dënde 3.000 Këte i nga anë atitër dhe ke 3.000 Këte i nga u në farë 2.000 2.000 2.000 24.000 O, tjerës, o. Eke, me alkoj, pa alkoj. Me alkoj, pa, <laughs> me alcol, pa. Me ka që mërnet. Pa njësit e shkruaj ton. Eda, thua ma më mire, letë mba e ndyrës, o. Edo, e shkuta. Jemi live në KLAB FM, dhe mun. Uh -huh. luje, pa. pak. Luje, benin, luje pak. Luje <laughs> berin luje. Luje pak. Throte, altini. Oh. Po. Ah. Sepse, ajo i gjeja e fundin që ti gjova, kur për shkruaj e statusin, ishte luje pak. Këta, zë alëtini më ka quar një kënd, mishdashën, që një dojnë që unë ta lua i po mm. Për gjithju, në kluvin e mqesit Quhet, luj ma, luj ma bejlin Gjenë bas pak, me mua Në rolin e bejlit Jeri në rolin e shatit Kemi alëtini, si kazma, oltën lëpathën Volori. Shpa si e parë, si parë. Çfar? Dash është spatën, po spatën, po ska linjë e parë. Dile me ballh, me lopanda me me gjithë si kla punën e këtu spatën. Spatë <laughs> <laughs> kë, ta pret kokën kë. Jo Lori <laughs> fatkeqësisht e një si parë. Miç nuk the un do të him një perl. <laughs> e ke më pasai. Ieri, sa fashi ieri për ti shati, po? Ieri shati. Ta ieri e ngarimash, po mundosh aty ieri shati altin në <laughs> Kasma. Unisha, avije ieri belli, avisha un belli. Belli sante, belli sante Kasma lopata. Skemi no patë, ty cila ashtu. Kosa. Kosa ti do të jesh kosa. A kosa, ai ti të kosa. Ai do qri. Interesant. Edhe mua po pëlqen. Edhe mua po pëlqen alë, lo interesin në rolin e kos. Po mi po kush uni kaçavit. Po jo pra jo, është është teater. Nuk mund të jesh me teater në shkollë, po patjetër të shkollë. Oke, okay, le da bëjmë Lori goshta. Lori goshta. O, goshta më ndrysha. <laughs> <laughs> goshta më ndrysha. Eh? E tha, është që tash? <laughs> Kërkesë e nëmër një. U lesha ty dhe në nëmër me e. A shpon? A shpon? <laughs> shpon, shpon, Lori, shpon. Um, Ej, <clears throat> u um, mund në ndishtin live edhe në Facebook. Jemi uh, faqë në tonë Facebook, që atë klubim gjesit. Një shkoni atje. Lubi i mëngjesit nëse kërkoni tek Ballina sipër e, e Facebookut. Ëh. Mm -hmm. Dhe mund na, mund na gjeni në në Facebook. Ëh. Mm -hmm. Edh dizhjon i bisedata mëngjesit ndersa yeni duke bërë punën e parë. Ata që punojnë për ju. Ne e dimë që pagunthia është shumë e lartë, plus e dimë që Por ze ata që janë shumë gjerë që punojnë me punët e shtëpisë, kështu që Ata në shtëpi edhe punojnë, ba, ata që janë në punë nuk është se bëjnë punën mëngjes. <laughs> <laughs> Drejt. Na <E> marrin shtruar. <laughs> Mirë, bëjmë një pjotit tjetëm nga aktualiteti? Dekord Atëherë Vjem dhe bajza Si pas të dënave Kjo përqindje e azil kërkuesve Shqiptar Në bashkimin Europian është mahuar Gjatë vit kaluar Pra, kaç përqind ne përqendrojmë përqindjen? Tam. Përqindjen e atyr ne që kërkojnë azil në total dhe që u mohohet. Mm -hmm. 0.69207222 dërgonë mesazhet tuaja. Shumë njerëz e kanë provuar, kanë shkuar në vende të ndryshme të Evropës, kanë edhe aplikuar për të qëndruar atje. Por po ju themi pra, 1% përshindje... Oke, okay, dhe claro, është esh... është e lartë. Ëm, mohohet. Sa has kë përqendirë. 06920702220692070222 Mirz Danzonetos shkruajm tek Konstantin Kruminjesit që quhet I Feel so bad. Kjo është kënga e Qaltinimit, më thoshte luje luje pak. Që çuam bue luje luje pak. Jeni me club e femë. Club e femë. But I met you. I was so in love. Mirë me n'Gjesi, mirë se gini ardo në krybin. Në Gjesi sa po t'juat miqtashur nga mm -hmm. The Killers, The World We Live In. Uni jam blendin dhë bashkë me njerin bashkë me alëtinin, olëtën edhe Lorin gjithashtu. Hello, hello, hello. Hello. Do e a mimi tu alëtinin edhe. Hello. Mirë m'Gjesi. Hello, Elorin. Ejo. Yeah. Oho. <coughs> Oho. Olëta. <coughs> la, la, la, la, la. Në të djetën përçint? Po. Kanë ka thën thëm. Arditi 407 mëron numrin, fiton Bravo. dy bileta për në Cineplex. Mm -hmm. Super, në Cineplex më i dashur. Një film i bukur është duke ardhur. Ky filmi i quhet Pasagerët, tam. Me Jennifer Lawrence dhe Chris Pratt. Nga nesër. Këtë teatri lëre fare mos e thuaj. Thua vetëm Jennifer Lawrence, <laughs> i ka tonë të gjithë. Nga Jennifer Lawrence më i dashur, e cila luan vetëm. Oh, vetëm sot. Jennifer Lawrence. <laughs> vetëm ajo dashuri. Nuk është filmi i keq. Jennifer Absolute. Lawrence. <laughs> për 90 minuta vetëm vetëm për dëshirin e Altinit. Pa edhe të Bledit. Faleminderit për Altinit. <laughs> edhe jo vetëm ne vetëm ne e vlerësoim me ardhmë, pse jo juve gjithashtu. Absoluti. Se na bëni Jog, dukemi ne ju. Ne sigurisht kemi kafshuar llapën ndërkohë që flasim. Wow. Geneviève Laurent. S'i mer por no, terë si gjithë. Do të ishte e bukur tek poshtë fundit. E pëlqej shumë, çünkü edhe un bie pjes E këti grupe. E bje e bje se këti grupe. Se duhet e rënë në këti grupe. Bje e bje, bje ti rënë. Futemi, futemi, futemi. Shikon njeri se ishe rrështitja ishe froidiane. The bje e bje dhe unë. Si me thënë, bje dhe unë un në nivelin un thua. Unë në thash me dashi, nuk e thash pë dashi. A, këve që nëm gjesi. Ate në thua, hidhëm dhe unë me juve. Në shtratë me Jennifer Lawrence. Edhe këtu jeri i elar. Ikës fundi. Jam lar Shumur. një herë, sepse nuk më dëshket iri, tu më dëshket po bie deri te. Dërgo <laughs> që anagram është i nat libri apo është otrin? Inat libri 069 207222069 207222. Ke mi qimi ze censurën. E kemi të mbardhur nga dia. A dhe po shkoja? Një sensor të frikshëm. Shkonim bashkë me Artini. Ka baldinin për dorë, mos ki frikë, nuk bën gjë. Artini. Artini. Tregoja. Ja. <laughs> Boga. Nga patëlxani pjekur në zjarë, heqim pjesën e brendshme mm. Duam që të ruaj shien e p*** Pra ndaj këtu nuk përdorim baju liri Ate ere, mishtë të dashër Si se pijoni, zotëria është duke folur për patëlxanet e E pjekur mduket E pjekur E dhe i thotë që nga patëlxanet e pjekura Duam të ruajm shien e PIP Tu kemi një PIP Tani këtë fjalë për e kërkojmë ne 0-6-et e nënë 27-22 Kush e gjenë ka përfituar n Uh, një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan Gadi, Ga edhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Stinderbeu. Dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti, pra. Edhe kontrolli mjekësor. Edhe dy shishet. Edhe dy shishet nga kantina mund të jenë verë, verë, ë, verë përzier, verë bardhë, verë kuqe, verë kuqë, <laughs> dy. Dy kuqe dy të bardha. Të tjera, të tjera. Plus ka edhe edhe brendi Stinderbeu dhe Bato. Em, po të sheti edhe raki, moskat. Mhm, mm faleminderit. Po, si dua. Më bëj një dopio, lutem. Tani, <gjithi> tani. The journey then here. Si është kjo shije e patollxhanit që ky sotria po përpiqet ta ruaj. Po e jeten fitoni. Nga patollxhani i pjekur në zjarr heqim pjesën e brumbshme. Duam që të ruaj shijen e. Përë, prandaj këtu nuk përdorim vaj ulliri. 0-6-19-20-7-12-22 Dërgonë mesajë të uaja Ta i dobejmë lidhja në shkurëtën në krymën e mqesit Dekord Boni nga ati që të qitë si mishtashur se është e fort Mmmmm Mirë se vini në lidhjën e shkurëtër, Leburusha. Leburusha ka shumë në botë të të lebojt shumonë si lebojt. Lëburica duhet më mirë kur është në tenxhere me presion, presioni i lartë dhe presioni i ulët, ishte çfarë shpjegonte Manto Gruda. Manto Gruda ishte njëri ndër shumë personazhet e Bujar Lagos madhështor. Madhështor është ai që kur vdes përcilet me nderim nga të gjithë. Filmi M i rinë në Cineplex quhet Passengers. Passengers ka për protagonist Chris Pratt dhe Jennifer Lawrence. Lawrence është emri i një shoku tim që e kisha në boks. Në boks kam qenë partizanin për 100 vjetësh. 100 vjetëve më ka shumë personazhe ndërta edhe partizan. Partizanët e gjermanëve ishte mënyra si ndashim në lorrat e fëmirisë. Fëmirja jon ka qenë e bukur edhe pse disi e varë. Barfëri barfër është ajo që jetojnë mira njëzë dhe Shqipri në Shqipri 3 e 4000 persona jetojnë me 120 lek dita. Dita e bukur duket që në mëngjes, mëngjeset e mira dhe mira shqiptarve nisin me klubin e mëngjesit. Klubi i mëngjesit nisi në tetor të vitit 1999, ishte viti kur Berisha bëri koalicion me Metën. Meta është fillimi i metaforës. Metafora është një figurë gjuhësore. Gjuhësia është një dekstudim, por gjuhuar shqipe shkruhet shkeleshko. Shkore mbushur një shprehje që ta thon ndonjëherë, por nuk të thon me se të mbushesh. Mbushjet e dhëmbëve na ngriqjon feelings. Kjo nuk është njësoj si feelings, që do të thon ndjenja. Ndjenjat përmenden kur Nacojën pastaj tek kënga Feel nga Imaxi Robbie Williams tani në klubin e mëjesit Come on hold my hand I want to contact the living Not try sure understanding This road I've been going I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just want to feel. too much life, running through my veins, going through waves. I don't want to die, but I ain't keen on living either, before I fall in love. Rashin 9:25 minuta janë me klubin e mëjtesit në klube Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's i uron një ditë sa më të bukur datë mbar ku do të shndodhen. Hello. Hello. Hello. Hello. Sigurisht. <laughs> nuk di shumë, nuk di shum mirë. Asom, shumë mirë. As shumë, shumë mirë. Ieri. Do të më falësh mm -hmm. këtë. Patjetër. O Holta. Po. Shon në zonë Holta. Na thënë që na kanë gjetur anagramën. A, më, kanë qetur? mos e tërfut kot. Është Erisa dhe më thotë labirinti. Bravo, bravo. bravo. Erisa. Të lutem, labirinti është saktë. 228 i baro numri, fiton kontrollën e plotë mjekësor nga Spitali Amerika. Labirinti. Rinti. Rinti. Labirinti. Inot libri. Mhm. Mm Mirë ishte. Gjithë saktësisht, okay. më pëlqeu. Okej, okay, faleminderit. Të lutem. Ëm, uh, ndërkohë kanë tentuar për lojën Altinit Time's nuk. Sekondjet, a? Nuk, a? Mhm. Nuk, nuk, nuk. Nuk. Atëre, kërkohet një lloj shijeje. Jan shumë afër. Një lloj po... shije. E mirë... Okej... Okay. Një lojë shie... Kaqë... Gjoni... Nga patë lxani pjekur në zjarë, heqim pjesën e brëndshme... Duam që të ruaj shien e Pra ndaj këtu nuk përdorim vaj u liri... Te logik e gjitha... Përra, nuk përdorim vaj u liri sepse duam që të ruaj... Shien, shien e... Shien e athët, më kanë thënë shumë... Shumë mirë? Ja... Por jam... Shien e hirit... Ja... Shien e parë... Yeah. Shien, yeah. shien e veçant... Ja... Yeah. Yeah. Yeah ta hidhur kanë thënë atëre dëgjoj unë ja, mendoj që shenë, jo PTS. nuk është Ader, të dhe goca. Ne apim, uh, e hidhur atëre çona the goca ndendo jam bim kontrollën e plot mjekësor nga spitali amerikan do t'japim dy shishet nga kantina e pieveve Gjergj Kastrioti mm -hmm. por por, por tani po nxehemi bon tani edhe një kupon nga hapat e vegjël dyqani lodrave oh, edhe një kupon nga dyqani i lodrave hapat e vegjël që ndodhet pranë ish fushës së Zez tek 21 dhjetori Lajtë e njësë të një tjetorit Lodra të jërëzakonshme Që që është një kupon, po, të qarë plenë mm -hmm. e ka? Uh, 20.000 lek të vjetra 20.000 lek të vjetra lek. Ose 2.000 lek uh -huh. të reja Pra ju fitoni 2.000 lek për t'i shpenzuar të kapat e vejgjil Kapat e vejgjil uh, kur, kur je në rrugën e kavajnës dretuar për nga njësë të një tjetorit uh -huh. Pra po le qëndrën e përshkon në tretë kombinatit Kjo është rruga e fundit para kryshzimit në të Ajon dikur uh, muzeu i shkencave të natyrës atje. Po. E ke parasysh? Po. Por në ë, ë, ë, është pra rruga e fundit në të diat, para kryqëzimit të 21 dhjetorit, mm -hmm. ose shku rruga Nain Frashëri, po. Rruga Nain Frashëri, ku ndodhen hapat e vegjël, dy janë shumë mirë lodrash, 2000 lekë për ti shpenzuar atje mund të bleni diçka më të shtrenjtë aqs mund të bleni dy gjëra që bëjnë nga 1000 tam mm -hmm. është zgjedhja juaj është zgjedhja juaj se si do i shpenzoni pra 2000 lek tek 2000 lek të reja tek hapat e vegjël kemi uh, nga kantina Dyshusha. dy shishe nga kantina Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe dhe kontrol një kontroll i plot në, kontrol në, krati, në spitalin amerikan se sa ulta mund të zgjidhni 1-shin, 2-shin apo 3-shin <laughs> A po, zë tre shënë do të bënduajë si Andrea tani ka <laughs> zgjinin zarfimin numerik. Spitalin 1, 2 apo 3, ka tre qendra në tëra. Tani, mm. dhe joni edhe një herë, çfarë shihe? Po mundohemi ti ruajim patollxhanit, sa nuk i hedhim vaj ulliri se nuk duam ta ndikojmë të shihe. Tam. Po e gjetët e thash, tre durata. Kujdes. Na patollxhani i pjekur në zjar, heqim pjesën e brumbshme. Duam që të ruajë shihen. Prandaj këtu nuk përdorim vaj ulliri. Okay. 069 27 22 22 069 27 22 22 069 27 22 22 All right All right Ta një lërgohemi Kjo është nga Reg and Bone Man qëhet Human A, Kjo është shumë Ju, angur Ju qëna dhe gosa Ju qëna dhe gosa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 Alright, Dani, mm -hmm. do vlidhemi pak me Eldin miq dashur, i cili do të na informoj mbi situatën e trafikut në këtë moment në Tiranë. Ora ndërkohë shënon 8:33 minuta. You know Mirëtesi Eldi, më jeces. Ç'kemi nga ty? Si dukesh? Unë takem këtë ditë as sot, po më duket shumë shumë i ngjanuse, blen. I ngjanuse po. Trafik. Po, jemi pak Po blenë soda padan do të bëj një lëvizje me shërbimin taksi, nga sheshi i zonës së spitaleve, topaftën për 10 minuta, gjë që do të thotë për të onazit është çarkulluesme nuk ka bardhur pjesa që lidhet me me zonën spitalet nuk kishte trafik rrugas dipës në zbrite kur erdham ndërkohë qendra e Tiranës çarkullohet pa trafik por është efekti që nuk ka shkolla bendit po mm -hmm. kanë kanë pushimet dhe normalisht është një diferencë jo zakonisht e madhe midis aktivitetit shkollor pra varemi nga shumë nga aktiviteti shkollor fajn trafiku Tiranës totalisht i çarkulloshëm dhe sepse veakset profesorre drejt rrugës Djet Gjolluri nuk kanë probleme, rruga Durrësit dhe rruga Kavajës kanë flukse trafiku të çarkulloshme, por jo problematike, por mund të themi që nuk mund ta projezojmë sot ditën pa trafik, por mbas orës 10:30, 10 11:00 blendi e mëpërta do jetë shumë problem lëvizja me me me makina, do jetë trafik jashtëzakonisht i ndotur, por sugjerojmë që të pardem të sensibilizojmë të gjithë që mos parkojmë dysh Mos në dalojnë në vend pavon, da, në pavonda Kdo që të... që të... të, të mos hazinë shumë për shësiblen se se djetë shumë punime ka në për rrugë qëndra vëftur që të blokuar E kuftoj Miri të, ti Duhet du sesibilizojnë me gjithë që të pakten usat uh, tjetë mundësia për shdo të rriturës miri që mos, mos kriojmë trafik për mjetet e tjera që të bëhet... Lëm Shelia. Po. Faleminderit. Ne duhet të them që Lëm Shelia është President. Dhe jemi në rrugën e tij. Roşa, Roşlja. Faleminderit Eldi. Faleminderit Lëm Shelia. <laughs> la... Nga Lëm Shelia <laughs> e Tiranës, ai është pak taksist, <laughs> pak uh, <laughs> parashikues i të ardhmes. Etj, etj, etj. Eldi më rodhi më i dashur, me, me shumë kënaqësi tani kalojmë në paradhomën uh, këtej. <laughs> <laughs> <laughs> a din ku deshte? Ja, i dukte, hopa.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 është themër? Jo, jam. Atëherë është gazetar. Ehm, um, aty tani janë përzier pak gjërat, por kujdes. Është edhe merë dhe me politik. Jo, këtu ngatrova. Okej. Okay. Mm. Let's go him me nga Altini, shkojmë tek tavolina tjetër ku gjejmë Oltën, Oltareka, mirëmëngjes. Mm. Mirëmëngjes. Në ndëftian juaj, është super është gjithë. Është aktor. I, mbi kërshoj. Faleminderit. Ai është gazetar. Po edhe mund të ishte edhe aktor. Mund të thashë ajo pjesa e gazetarit është pak e Sa e tha që është është pak kështu se domethënë sot janë përzier pak zanatet, si thua. Kështu që prandaj, okay. okay. Lori. Uh, Kemë të bëjmë me një moderator. Deri diku ka bën edhe moderatorin në kështu, por prap mbetet, okay. Evazive. Evazive. Vazdojmë Lori, po ta quajmë. Është Shka i nati ish i ma, vede për... un e ti se ka kam në mendje e, Atër esh në bitë dyzet um, Dijon, mund të jetë është mund të këk dyzetat, ka më shqime Afr, është afr dyzetat, mund të jetë Nuk mund, është të dyzetat, ka e, e kam pyre Nuk e ditë shak Nuk e disë, nuk kë... e numërin e këmës nuk e di, me të më drejten Por, por, duhet jetë rrotu, dhe i esh shumë afr atje Okej A është Top Media? Jo, jo, nuk është Top Media, më kanë keq. Por punon në një televizion aktualisht. Del shpesh në televizion i ri? Po, qëndel shpesh në televizion. Një personazh që del në televizion. Ëh, del si i ftuar. Po, është e saktë. Bën syze? Jo. Është opinionist. Patjetër, edhe edhe më shumë gjëra, është opinionizmo dhe më shumë gjëra se kaq. Deltë opinioni? Ka dal shumë shpesh dhe opinionin për edhe më shumë gjëra se kaq, por shumë gjëra. Për shumë gjëra. Fillon me F. I fillon emrin me F? Jo, nuk i fillon emrin me F. Vjen keq. Po me A. Me A i fillon. Ësakt. Bravo. Urdhëro? A? -ha. A? -ha. a -ha. Ahet yeah. është, është, jo, yeah. është me h. Jo, nuk është me h, jo. I fillon me a, i jemi shumë me a. A po, i fillon ai, emri, dink me dink me a, emri me a, dim emrin me a, opinionist. Edhe yeah, yeah, yeah. shkadal, por më shumë yeah. sesa opinionist, ai fillon yeah, emri me. Yeah, Kurat gati me kalor. Dhe i emri me zh. Me zh, e pa sa. Jo, jo, po me Artur Zhei, apo te 9 vjeç është Artur Zhei. Mien keq. Do tani pse na di kodi. Pa gati Lori se nuk e kam ideal. Ai ndoshta ja, është ja, në praktë 40-tave që po flasim ne, nuk është Artur Zhei ka ja, kaluar. Ja, Okej. Sori, sori, sori Jay. Ë, vazhdojmë. Fillon emri me A. Po, i fillon emri po, me A. Kta e fam. Ne një kemi diçka nga ai këtu në studio, një pjesë të tij. Jo. Na e kanë lënë këtu, po. Oh. oh. Se kujtim. A vjen edhe në studion. Ka, ka ardhur, ka ardhur, ka qenë, ka qenë. Ka qenë qen, qen. qen. në studion tonë, re, kujdes. Kujdes, iri. Ka qenë në studion? Merre me letërsi? Po, edhe me letërsi. Atë është bombë emri ti. Kur dëna? Me bëi fillon emrin. Me bëi pa sakt meën keq. Kush është kymi? Un po vëdoha për gimin. Po jo, mirë. A Kimbaçi, jo, jo, jo, jo. Jo, vëdë Kimbaçi është mbi 40. Jeri. Kujdes. Ai më ditë. Ky është duke. Ju nuk e di ri Kimbaçi. 15. A është profesor? Më I, uh, do më jep msim shkoll. I ehm ndoshta mund të jave për ndonjë gjë, po nuk nuk e njoh si profesor. Po <laughs> u ato jave. Jo, jo, jo. Ja, jo, u doje. Vazhdojmë. Dgjom, madje, madje, ai s'është nga Tirana fare. Oh. Oh. Vjen shpesh në Tiranë, po s'është nga Tirana. Por ke është një ndihmë që i dhash Olta se e dua shumë edhe pse ajo oh, nuk më kam ide. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Ne ka ardhur këtu në studio, kujdes Olta. Olta, ka, ka qenë në studio nuk është nga Tirana? Ti ke prerë të regjistrore atë. Ka lënë diska nga nga nga vetja e tij këtu në studio për gjithmonë. Ndoshta ndonjë thua. Apun... <laughs> <laughs> njim, <laughs> e? Po, <laughs> e kemi në dollar. <laughs> <laughs> e kemi në dollar. <laughs> atë <laughs> jo, është i spiet vet. Olta jo, jo. e pastaj, prozis të të jesh këta sonim po. Po. Jo. Edhe më do, edhe më thej. Sendim po. E ken dollaporta, kujdes. Jo, uh, a mund të bëjmë edhe një rezumë të gjitha atora që thamë deri tani? Po vazhdo dhe bëje, vazhdo. Os mãe menas gjith. Ah, po si dashj da ta bëjun? Oja ken dollap sendim tani gjë, <gjë>, <u>. <gjë> I lap, sendin, al, i gje, se i kanë shumë afër. Hajde auta. As mm. kam asnjë. Atëre, kujdes. Një person i cili del shpesh tek ka dal tek tek opinioni i veziull. The mosu për tema, po që me pjeshka temat. E ke aty, këta duan. Po të grin Kjo person Kjo person Kjo person Silin nuk kam parë Kjo person Ka shenë në studenton Ka është bëri famë shumë Edhe për aktivitetin e ti online Edhe për aktivitetin e ti televiziv Edhe për aktivitetin e ti letrar Letrar Kjo des Letrar Kjo shkru A rë A qfar Al Qar Qar A po këtë Mili Mili Mili Në që është Loja, me e s'bullu? Uff... Në që është shumë i natë për mos i qeja E s'aksë Bravo Pien, unë, unë hargjohak shumë Dyt vide e jenë duke munduar me këtë kjo Shkon ma thok për sani shumë të fanë Ajse ka ka bakoma? Ti se ti gjoha fanët? Lori, është pa flok, Lori është pa flok, Lori është pa flok, Lori, me ka inicialit a-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Para disa vitesh zona Z bëri namin. Vali vetë zona Z. Nga Prishtina, më falni se. Nga Prishtina, më falni se goltar është, zotëja, gazetar. Po. E pa mirë. Për mirë, në tham që jo vetëm gazetarë, pra në nuk Unë thash, un thash gazetarë, thash edhe më shumë se kaj që për në visë Më rrët më shumë gjërë Thash pa. aktivitet online, bloggerë edhe, edhe, edhe me teaterë është marrë Edhe me teaterë, më falë edhe Poh, me teaterë Për të një emision, vë <coughs> tijt me Karakoma, për po ka drituar një emision Thash moderatorë, pra një? Ok, ok, unë e misak, falim dhe i shumë Praj, unë morëvesh në shë arëm i izashur Autorizan, jazda Bravo, bravo E me dukëta e shenjës të ai Ti nukë shikon dëtë Brava, a ridët a shikos Hacë e vogënë të acest ahi Never win Ashti do i kësai kanga Fisher Spooner Mis danës të rekondon E të djojë mi kanga Fisher Spooner Se kare zeta të as Fisher Spooner I don't need to need you You want to help me Tell me what to do Help me find a way gjysëm 8:50 1 minutëa jeni me në me klubin e mëxjesit në klub e fam 104 dhe në ekranin e KTVs. Ora një ditë sa më e bukur vetëm bare. Mm. Po shikojë mm. një foto të familjes mbretërore, të në fakt familjes princërorë të Britanisë Madhe. Të, mm -hmm. Dhe kanë kanë fëmijë tani me vete, këta të dy, uh, Prince William dhe, dhe Kate. Mm -hmm. Kanë pasur edhe dy fëmijë që janë uh, Prinsit George i Bogli Pan. dhe Sharlota hmm. Prinsesha Sharlot Tani, për kërshindje ka një tradit atje ku mbretresha e anglisë gjithmon shkon edhe uh, merë piesë në ceremonin kishtare që ba ato ditë me isha e ditës kërshindjeve por kësa rrave në në mbretresh nuk ishte da e shmir me shëndet shu që mjekët e këshin rekomanduar të mosabën të Ato që bën çdo vit. Ato që bënte çdo vit, ecën asaj drejt se ka një shtitje të vogël, mm. që është edhe një event mediatik në Britaninë e Madhe sepse është mundësi për fotografuar mbretreshën, familjen mbretore, të plotë etj etj. Et. Por këtë radhë, me që mbretresha nuk vajte, ishte Prince William, Duchessa Kate, dhe Principi George dhe Charlotte e vogël, cilët mbushën vëmendjen mediatike. Ëh. Mm. Ajo që kam për përshtypje për shkëmbol, për është Princi George. Sepse ka veshur një pallto shumë të bukur, një pallto gri nga një kompani spanjolle, nga një dyqan spanjoll që quhet Pepa and Co. Tan, mm -hmm. Pepa and Co. Mhm. Mm dhe brenda disa orësh, mbasi kishte dal kjo foto dhe video e Princit vogël George mm -hmm. me pallton gri nga Pepa and Co. Tan. In addition Të gjithë pallot ishin shitur. Oh. Ah. Oh, wow. oh. Ai e çmoshia, thash oke, okay, oh. mirë, dakord. Normal. Ai jone, çikoja ishte, se sa kushtonte kjo? Pallot. Sa kushtonte? Dersa u shitën të gjitha, do të thotë. Që... Ja shitë të gjitha pallot. Uh... ë. Arritet kurioziteti i çit. Mhm. Mm pallot kushtonin 100 euro. Ah. Një 100 euro. Që nganjë shumë i thjeshtë ky. Do un përrisja, <laughs> po bërisem po, po do thosha, tani 100 euro pallot. Ka ka një një numër të konsideruaj që më njerëzisht tiranë që nuk do t'a vishnin për 100 euro. Pa. Sepse do t'u duke një kjo palta shumë e lirë. Ky është princi i Anglis. Mm. Mm. Ky është princi i Arshon. është princi i George. Mm. është i biri i princi i William. Që është i biri i princi i Carl. Mm. Apo Charlotte. Dhe, dhe... dhe kjoj princi. Dhe, dhe princi i vishet me palto 100 euro. Turp TV. Turp. Si, si mund vishen miliona, miliona, miliona fëmi në Britani, a vënë në Europ. Sa 100 euro në sallardin europian është. Pra nuk ka rëndësi çmimi. Oreqy, po ta presë ka jakën si blu. Ky ky është royal. A po. e ke dëgjuar Lord? Po po. Është një mesazh shumë i kemi... mirë për Titand. A dhe duan them. Ëh uh, sepse kjo rastis këtu. Domethënë dhe që çmimi doli sepse sepse njerëzit e Pan Patton u interesuan, gjetën cili ishte modeli, e ku ishte blerë e gjendën që ishte nga Pepa Company, mark spanjolle. Po, A ka kushton pallto të princeve nuk kompania nuk dië domethënë. Janë pallto që mund të bëjmë porosi, kushtojnë mirë po, ato. Pikrisht, pikrisht, po. Ti se di anë se kush e disfram, ka bërë, po. e gjithë edhe është bërë është etia. Nuk ka një të dytë, po. Këto nuk kujtohem këto histori mm. uh, para pak kohësh, nuk e di eksakt, po jo e, e, i është shumë vënë. E jeta shikosh edhe ti pallon e bukur. Ishte një dokumentar, ë, uh, shumë i bukur është autor. Ese dokumentar mbi jetën e pronarit të IKEA-s, që ka një pasuri të jashtëzakonshme rreth uh. 65 milion dollar, nuk e di tani. Dhe ka dhënë një mesazh shumë të mirë sepse ai ka thënë gjithë jetën un vishem me rroba e të dorës së dytë ose nuk shkonte në dyqane me rroba të përdorur. Blinden rrobat e përdorur, për po. Po, dhe janë rroba shumë thjera, si okay, për shembull stili, stili i jetesës atij edhe filozofia e tij. Jo, duhet të dalte kjo, domethënë që ka njerëz që mund të rrot me pak para, por që nuk nuk kanë gjë për gjëra kaq të kota, janë vetëm në dukje. Ka njerëz që kanë Kur ke një hon, e ke parasysh fjalën hon, jo thot një gremin, ëh, një vrim e madh. Kur ke një hon në shpirt që duhet si ta mbushësh, A dhe mbush me ato me makina, me motora, me ostime me selvi, mm -hmm. po është honi, është honi që mundohuash ta mbushësh se je, ai që je. Edhe hone të tilla sa më shumë ti futesh, aq më të thella bën. Ba. Është e vërtetë. Vërtet. Është e vërtetë. E mbush pasane me drogë, me filloën depresion i pia, alkooli në fund fare, kemi një grusht madh me ilaçe. Thënë, as pak gjënim ti s'e mish dashur se njerëzit e pasur i ri Këtë problem kanë, kanë vetëm paratë Asgjë tjede Oje, oh, yeah. DNCE Body Moves Ora është 856 Ju po të gjoni Kruin e mqesit Walking home, stumbling home Getting curious What's on your mind to so mar a good in mar watch so seas be the stars above store to appear dangerous maybe the start that I'm feeling. just said Yes. Çdo ditë më siguroheni azor në program, jeni me klubin e mëqjesit. <coughs> Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Aljimin Oltën dhe mjës, me Lorin në valët e radios Club FM në 104. Shumë <coughs> <coughs> gjarë mikrofonin Lorin. E, me Lorin, me Lorin. <coughs> Mostra kokë Lori. Ktu jemi gjithsesi. Ehm, um, baspakt do takojmë edhe Andin, Andi ka ardhur me ca kalendar këtu në klubin e mëqjesit, Andi Agaraj. Mikuin mm -hmm. ka qen studio disa herë në të kaluarën. Po e mbani mend edhe në verë. Do të jetë disa herë në vazhdim. Pasi mm -hmm. ë uh, në verë bëri fotot, por në vjeshtë, uh, disa muaj më parë, bëri këtë ekspozitën e parë pa. me nudos e që kishte fotografuar. Mm -hmm. Tani i ka kthyer në një kalendar. Na duhet pak më shumë se çka ndërmend të bëj me këtë. Besoj të gjitha se aq sa kanë marr muaj 12, domethënë se anti ka më shumë sa. Ka edhe për tre kalë. Vërtet, është vërtetë. Ka edhe për vitet në vazhdim. <laughs> <laughs> <laughs> a a të në jo, shqim, tijim, në mund ta varend këto kalendarin në shtinë? Jo, është i Milori. Nuk hyn në Muhamad Roheri. Rri vetë i Milori nuk varet, <në laughs> do dh, të marrim lejanë. Rrihet në kënd. Okej. A është në Brasil? Është në Azunë. Na ka dhuruar Ant. Nuk ka në Zelandin. Për të gjithë, nganjë. Po, për të gjithë. Jolta për ty pas fotosi ti që po ta muoj për jeshtuar, të shtuar Jolta shtatorin. Kushtin. <gjurë> ti he, ka hequr ato fletë. Ti ka hequr, do të kam çdo foto nga Moti. Okej. Okay. <gjurë> Me re. Po, a a mund taj le vetëm të gushti ure? <laughs> Se dike oh, kemë qërë gushti, po, gushti, e pas kërë një shqyër kalendari, e pas kërë një shqyër kalendari, në? Jo, e pas kërë një shqyër. Êshtë akoma e ri. Êshtë akoma e ri. Një qëtë i në cafaqe, për nga që është <laughs> i së të u printuar. Êshtë akoma e në grot. Po. Okej, kemi një fitues të një seri e duratash, mishdashur, këtë në krybin e mqesit, Leta nisi me këngën e të, editës, është Ergysi <yim> <sus Carwyn> <smus> 007, më bëra numëri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. Nuk rinjë i doze, kur ga bojën, gati o... D-d-d-d-d-d-d-d... Mos më në... Pa? Marstela më ka gjetur fjallën e ]oni. censuruar. Shtu. Ok, vazhdo me... Kërën? Shia e tëmit. Shija, shëndet aloje. Ai ishte një jingle <laughs> ose shija e tymosur? Shija e tymosur, pra, shija e tymosur. Exactly. Bëra, pa të gjantë pjeqonoziar, heqim pjesën e brëndshme. Duam që të ruaj shijen e tymosur. Prandaj këtu nuk përdorim vaj ulliri. 669 mm i -hmm. mbaronumri Marcelos <laughs> fitojë një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës dhe kuponën nga Hapat e Mirë. Në frym fundfarë. Do kuponin nga? Bravo. Falemnderit Artin Gjonsonu. 900 me numrin e Binës dhe ka thën Albatros Reichen ka parblendi. Fiton një turatë. Bravo. Bravo. E lumtë lumtë. Vazhdo aty. Ti simpag mosai. Ose ishit ju jo shumë entuziazm. Entuziazm. Faleminderit. Ej Duaj që të bëj një loj, duaj që të bëj një kujtë me sëri pa, është pak i qutëditshëm Jo, pa i edhe ashtë i qutëditshëm Dhe filloj me një të letë Dhe do të, të vazhdojmë duke e bështishtuar nga pak Por unë do të japë Dymë bjëmra rusështë të famëshëm Të cilët kanë të njëktin emër Ok, ne duaj të gjemë emërin e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ti si më thënë për shembull Basha dhe Sulaj, dhe përgjigjja saktë do ishte Altin. Altin, Altin Basha, edhe Altin Sulaj këtu në klubin e mëqjesit. Okej? Okay? Qëse bejam dy rus, këta dy rusët janë Šostaković, Šostaković mm -hmm. dhe, kujdes, dikush tjetër ndihmon, Mendelejev. Okej. Okay. 069 2070222. Šostaković, Mhm. Mm dhe Mendelejev. Okej. Okay. Emrin e kanë 069.0722 Janë Adash Pra është me Adash nga Rusia Shostakovich Mendelejev mm -hmm. Mm -hmm. Emrin duam Lady Gaga në kemi danin Klav FM është Perfect Illusion që të gjojmë Më në gjësi centers across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. <laughs> <laughs> Emari Mamin e Grim e Mari Dore. Ky është secili është cili është procesi po uh, mësh dashur Andi Garaja di. Mëngjes janë. Mëngjes. Mësh të ardhur në klubin e mëngjesit? Është dimër tani? A ndjen e takojm no. herë në dimër, herë në ver. Ëh, uh, por uh, gjatë verës ka qenë i zën. Tha me barin atje në Drimav. Ëh. Bari quhet Nolis, po? Nolis. Nolis, Nolis drink. Nolis drink. Edhe ëm um, vitin që vjen prapë Nolis drink, po po, patjetër. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që është është vend, është vend super. E kam padallja, se so un kam qenë edhe e kam uh, edhe shijuar mikpritjen e Andit, por ëh uh, në listring a dhe në në drimad ka qenë gjysmë e punës, gjysmën tjetër Andi e është marrë me me kalendarin, me fotografimin. Me fotografimin e vajzave në nudo. Tani e di që kemi bërë këtë bisedë, po është gjithmonë interesante. U bë ka shikoj se po merresh me këto. Dy ekspozita janë hapur, njëra në Tiranë, tjetra ishte në Durrës. Që u pritën jo keq nga publiku, njerëzit ishin shumë të interesuar. Për të parë, edhe këto nudo të tua Ço janë shprehje artistike, padet bukuris, le ta themi, edhe joshë, tërhese, gjëra për të vesh. Si ka qen? Si si përvojë, ç'a munduash tani? ë uh, Një nga përvojat më të bukura gjatë gjithë jetës time dhe nuk do nuk do ai dor kur, do ta vazhdoj. Do të thon unë dije vullneti. Fotografia të pëlqen, edhe natyra aty të pëlqen, sepse këtë e ke treguar edhe me me aparatet që ke koleksionuar, me malet që ke ngjitur, po, okay. fotografitë që ke bërë etj. Po kjo i sjell gjëra të bashta nisë këtu kemi të bëjmë me fotografi, po fotografim <laughs> <Yeah. laughs> ti sfotografon mua. Ti po nëpër. Ti donjë që, që të jenë uh, vajza, ti jenë edhe tiën jen të veshura. Kjo është kjo është ajo që thua sola lëkur. Artistikë. Po natyrë për natyrë, kështu është. Natyra e femrës me natyrën. Po është kurën se... të dyja bashkë. S'është vështirë, nuk është. Është, është shumë e vështirë, jo. Shumë njerëz mendojnë se kur të thonjë që homosekti bën gjëra qefi, po është e vështirë. Mhm. E çfarë, çfarë do thosë xhe se është e vështirë personjeda. Që flisim seriozisht për çfarë mund të ishte e vështirë. E vështirë sepse është nuk është një lloj si të fotografosh një njeri me rroba, si i cili mund të marrë një pozicion çfarë do dhe çdo lloj pjese të trupit apo çdo lloj defekti që mund të ketë të mbulon rroba, mm -hmm. ndërsa nuk do është komplet tjetër gjë. Sepse ato vajzën mm -hmm. duhet janë edhe në pozicione po themi natyrale, po. e të bukur apo të futur në form, por edhe të në këndin e tillë, në po themi hapjen e tillë apo mbylljen e tillë që të të duken bukur. Nuk janë bukur sepse po ta nxjerësh shabllon drejt, mm -hmm. nuk është s'është as pak e bukur. Duhet të gjesh një pozicion, duhet të gjesh dritën, duhet të gjesh Shum gjëra për ta bërë një foto të bukur. Çfarë mm. çfarë ka qenë për shembull për ty, pa themi, nga këto shootet siç i quajnë, kur ti si është një shoot tash, një shoot nudo, por diku që na dëgjon, jam i sigurt ka vajza që na dëgjojnë, që e kanë sepse ka shumë vajza, duhet të them kjo, që e kanë dëshirën, po. po. Ndoshta të brenshme të pa shprehur, ndoshta të spërrealizuar kur, po një dëshirë femëran për edhe për këto foto, foto që janë natyrale dhe për ti patur të veta, personale, jo për ti për hapur e për po, ti ndarë me të tjerët. Ë po për, Si si organizohet një një takimi tillë? Si organizohet? ë uh, Arrihet një marrveshje që do bëhen apo jo me vajzën? Pastaj caktojm vendin. Domethën çdo gjë është me dëshirë. Nuk është se ti merr <laughs> jo, jo. <laughs> I rrumben. <laughs> Pandi pa si si uh, si fton to vajzën? Si uh, si kontakton fillim? ë uh, Nëpërmjet njoftimeve të ndryshme, uh, tani që kanë bërë ekspozita se më parë ishte pak e vështirë për t'i gjetur, po hmm. tani Çe kanë marrë vesh njerëzit që dalën se këy doli lafi. Bën. Mm, këy bën fotonuta. <laughs> Andja Garaj bën fotonuta. <laughs> ëh, uh -huh. uh, që nga ekspozita, sa kanë bërë ekspoziten the mbrapa, uh, nuk kam kërkuar më, po më kanë kërkuar. Ëh, e kuptoj. Edhe shkon në Buzëri, shkonin në një në një vend që duhet të jetë një, një vend njërës, pa. Izoluar. Pa. Fotove, uh, i izoluar. Po. Kur shumica të fotove ëh nuk, domethën, refuzojnë të bëjnë në studio, se studio është e uh, mbyllur. Jam shumë gëzuar që ti bën në natyrë. Nuk nuk kanë edhe guzzimin që do të kishte një foto apo themi e bër para. Është është tension, do të kemi një moment tensioni, frikë pak po, tani. Po po, prite po. Mos i kapin, mos <laughs> i shohin, mos mështë... i Adrenalina është e gjitha. Kështu që çfarë? Çfarë ndodh pastaj? Ti thua zhvisu se herba? Jo, <laughs> si, si no. Rekapak. Zhvisu, do të bëj një këngë Andi për këtë <laughs> rast. Nuk e kemi mëshëm tani. Ti ke i ke kthyer, uh, ke përzierur 12. Ja po. kjo foto. 13 bash 13 bash me kopertinën. Do të ishte kanë vështirë për zjedhje, besoj. Nuk. Tani ti ke dy kopertina që mendon se janë të vleshshme. Po. Kjo është njëra po. që mbajun në dorë. Shumë e. erotike, me të drejtën, dhe ajo është tjetra që mban ti mm -hmm. në dorë. Edhe ajo. Të dyja janë shumë bukur, mm -hmm. e vështirë për zjedhjen. Por uh, por unë deri ishim për këtë më shumë. Kur e pam, po. Prandaj solla të dyja. E kuptoj. Ëm Tani Kalendari u desh të zgjidhen 12 foto. Po. Ishte vështirë. Shumë. Çe përzihdje nga shumë se janë shumë foto. Kam kam realizuar shumë foto dhe nuk nuk di çat zgjedhja. Mhm. Mm Pse si ja bëre? Hiç një, një mbaj tjetrën. Është një seleksionim shumë oh. e a, a, i vështirë. A pandeti, desha për shkakun që se kalendari nga që ka 12 foto duhet bën edhe një përfaçsim, po themi. Po, për çdo muaj vetëm ndryshme. Po, uh, sipas muajit jam munduar, nuk e di sa kam arritur, mm -hmm. po jam munduar që sipas uh, si muajit të përzgjedh Ti kujtësh për këtë fotoja këtu për shkakun që është në prillit në kalendarin e tij. Ajo është bërë në Bovill. Në, në Bovillës është një pemë, pemë shumë e bukur, është me një zgavr të madhe mm, aty. Edhe është një vajzë aty krejtësisht e zhveshur që qëndron brenda zgavrës. Nuk mund të shikojmë fytyrën, po shikojmë jo, trupin, atë nuk janë. Gjoksin e saj, këmbët, të gjitha. Të gjitha, domethënë. Ëh. Mm -hmm. Disa. Edhe dhe mirë, sigurisht. Gjithmonë në në pozën, në pozën artistike pra. Në. Po. Në ata. Po. E bën më së ditit? Po. Ashtu për kaq ka qenë shumë ftohtë. Aty lorët. aty në pemës, <laughs> pemës pe në buz rrugë dhe fshati Mbovillësh, një fshat që është një fshat i mbraparatit dhe po kalon të një furgon, mm -hmm. furgon pasagerësh dhe i thash gocës që futot të zgavra që mos na shohin këta furgonë, kur kalojnë, furgoni ishte mm -hmm. me disa njerëz dhe ishte edhe një plak në vend parë nga ato me shamije dhe këtheu kofmeve pak. Ë pa vargë? Ë <laughs> pa. Oo. Që s'i thashë më nduar ajo. Po kjo? Ganceri laçet. Kjo është bërë në Dherminë në fshat. Në Dherminë në fshat, lart, lart në fshat. Ëh, më së ditës, janë janë bërë këto në në kohë kur nuk ka shumë njerëz atje, për shkak? Po, kjo është bërë diku nga muaj i prill ku akoma fikeshin ardhun, s'kishin ardhur njerëzit. Në dërmi. në Dherminë. Tani identiteti i këtyre vajzave nuk është zbuluar. Jo, fytyra e tyre. Sepse fytyrat e tyre janë këtu kemi dy vajza, shtrir mm -hmm. në rër të dyja me kokat mnyan por kthyer nga ana tjetër, kështu që ne mund të shikojmë vetëm trupat dhe vajzat sigurisht që kanë i kanë i kanë marrë këtë foto. Po po. Vajzat po, që kanë ashtu. Kështu që kan pi, i kanë sfi, kanë uh, ashtu. Ato e dinë secilat janë. <laughs> po. Ne johim vetëm. Ne johim vetëm, po. Shumë mirë, kështu që um, tani çfarë çfarë uh, ndodh? Ja dhe gushti i Lorit. Kësh gushti i ut Lori. <laughs> A la më të gusti, <laughs> duhet të them. Çfarë, çfarë do tani? Ku ku mund të gjej një njerëz? Si mund t'ë, të kontaktojm për ti për ti marrësa <yptimarket> kalendar? Për momentin mund të më kontaktojnë mua në Facebook ose në Instagram, sepse akoma nuk si kemi bër gjërat për ti të ndryshme. Shëndarim, po. Një librari ndryshme. Jo, mendoj do ti çosh në librari të ndryshme. Po. Brenda, domethënë, deri më datë 31 do janë. Do janë, para vitit 3, është kalendari i vitit. Ëh. Dhe të ndurat. Për vitin 3, domethënë. Po, një mm -hmm. mundan marrin si duran për vitin e ri, unë i parësht deri të këtjetori, falem deri shumë, uh, Andi, për uh, këto imazhe Janë interesante, me thënë drejten, dhe të bukra për të parë, për ti uh, që arë planin shke? Këtë doj që të të qoshë këtë, ose Mirja, një ekspozit të hapë, dy, një kalendar, rupër dhua, shumë bukur, më pëllqejmë Të bëtë një ekspozit tjetër, mm -hmm. e madhe shumë më madhe, le të themi megaxpozit. Hmm. Altini <laughs> <laughs> e di. Jo, nuk e di, çfarë? Rreth 200. <laughs> më <med> bishin <200, laughs> fotografi, 200 rreth. Hmm. Uh, Ëh, po jo, jo tani afër, besoj pas një viti, se hmm. jam duke punuar akoma, edhe pas asaj ekspozite dua të uh, nxjerr një album me shumë foto, di ku rreth 400 fotografi, album i madh i trash, edhe të nxjer të tjerë botojn libra, unë botoj albume me foto. Shumë bukur. Super. Suksesa. Faleminderit. Po së. që që shiten edhe si hallva, me tënd drejtën, edhe Andia Garai bësh shumë shumë i pasur, <laughs> blen një Range Rover, edhe një alpinizmin. Pastaj shëndoshet. Okej. Okay, jo, mirë. Ja, jo, ta përmendoj. Uh, Faleminderit shumë Andi, miq dashur, Andia Garai mund dhe gjeni dhe dhe -dhe dhe Facebook, dhe të gjeni në Facebook edhe të porositni këta kalendarë, janë fantastikë, janë me vërtetë uh le të themi, janë diçka tjetër. Njerëzit mund të flasin për këto, sepse mund ta kish atë gjë ndë mund të hapin biseda. Edhe json se kenë shtëpi, foto kanë natyrale, janë janë nudo, nuk janë po themi të një cilësie tjetërsoj, janë mm -hmm. artistike. Në këtë edhe mund të bëjnë tema të mira bisedash. Kështu që e gjeni uh, Andi në Facebook atje, kontaktoheni. Është shumë shpejt, kalendari do të jetë në një librari po pranë jush. Kthehemi mbas pak Lana Del Rey, do të këndoj Blue Jeans. Faleminderit Andi. Faleminderit ju. Jo. 9:26 minuta tani në klubin e Mqjesit. Detani Ai ai Ai e dini se dini se Detani Ai e dini se me jeri, në klubin e mëjesit Patatja si preparat kozmetik ja vlerat Për zhblltjen e shenjave në fytyrë dhe për të patur një lëkurë të përsosur, shtryrni lëngun për e një patateje duke e grirë në blender dhe një lugë nga kjo masë përzjeni me 2 lugë lëng limonit dhe 2 lugë argjile. Aplikojeni këtë masë në fytyrën tuaj dhe lëreni që të veprojë për 10 deri në 15 minuta, pastaj shpëlajeni me ujë të ftohtë. Për zbardhjen e lëkurës, përzjeni një lugë jelle me purë patatesh dhe një lugë jelle me lëng limonit. Aplikoni në fytyrë dhe shpëlajeni pas 10 ose 15 minutash. Për të hequr njollat e erta në lukur, tek njollat në fytur aplikoni patatet të përgatitur në formë pureja, mbajeni për 10 minuta dhe më pas shplajeni. Praktikoni këtë maskë dhe thë një muaj dhe do të vëreni rezultate mahnitsa. Mask kundër rudhave. Një lugë purë patatesh përzjeni me një lugë kos. Përzjeni masën mirë dhe lëreni që të qëndrojë për rreth 30 minuta. Mpas aplikojeni në lëkurë. Vitamina B6 që përmban patatja ka efekt kundër plakjes së lëkurës. Kundër rrasve të erës pos hyve. Përzjeni një lugë gjeli me purë patatesh dhe mjalt. Mbajeni këtë mask në zonën rreth syve ku janë të paraqitur rraset e nxirë për afër 10 deri në 15 minuta, pastaj shpëlajeni. Kjo lloj maske gjithashtu zbut për po qetëson syte irrituar. Si tonifikues natyror, përzjeni një lugë gjelme me lëng patatesh dhe trangulli. Zhyteni një pincet në këtë koktejl të fituar dhe masazhoni tër fytyrën tuaj. Të për flokë të buta dhe me shkëlqim, lëkurën e një patateje zjeni për 10 minuta në ujë dhe më pas shpëlajini flokët me të. Ky ujë ndihmon edhe për të parandaluar paraqitjen e hershme të flokëve të thinjur. This is Club FM. 100.4 Oh, hello gjithë, të gjithëve, mirë se keni ardhur. Ora është tani 9:37 minuta. Ju jeni me grupin e mëmçesit në vallet e Club e Femn në 104. Mirëmëngjes të gjithëve. Jemi në Club TV. Tam. Hey, uh, Olta. Tam. A kemi një, kishim uh, kishim bërë në fillim një pyetje miqdashur nga Rusot Adash. Tam. Edhe Por tham se Shostakoviçi dhe Mendelejevi Ty, jana dash dhe emrin e kanë Dimitri. Dimitri, Bravo. është e saktë. 897 i baro numrit fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lutem. Shumë mirë. Mm Ë, -hmm. uh, themi duke bërë miq dashur, Adash Rus do jap 2 tani. Ë, mm 2 -hmm. uh, Adash Rus, le të shikojmë nëse. Vjen dikush për yush i pari me përgjigjen e saktë? Gromiko mm -hmm. dhe Sakarov. Okej. Okay. 0-6-19-20-7-12-2 Dërgonë në mesajtë të uajan Rusët Gromiko mm -hmm. Dhe Sakarov Sakarov dekor, dekor. dekor Kanë të një din emër, cili është emër i tyre të 0-6-19-20-7-12-2 Si të thoshim mm -hmm. Febziu dhe Salaj Përgjigje e sakt <gjim> Palimderit e sakt <gjim> Por kush janë uh, Gromiko Dhe Sakarov nga rruste të famshëm. Ju jeni me klubin e mëjesit në këtë momentë? Kemi luajtur uh, jo pak sot. Pyetje nga cilësi gjëra ndryshme, nga i folur për palton Printed George që kushton vetëm 100 euro, etj, etj, etj. Vajza jeni ju për një sharadi apo? Ne nuk e kemi menduar një jo, fjalë apo, nëse ju e keni menduar, pse jo? Ja. Po, pse jo? Ja. Po, po. Atëre, dakor. Mm. Le ta bëjmë. Shqaradio. Loja që vendos djent kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Ëh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ndërka Blendi është duke e shkruar fjalën. Po jam duke jam duke e shkruar Ieri. Do, biesh tek Natalie. E ka shkruar Ieri. Oke, okay. e jepni vajza. Duhet të shoh. S'ka gjë, unë zër se kam parë. Vazhdoni ju. Sa <laughs> s'ka gjë. E dini, nëse unë ju pyes, ti nuk e di për çfarë. Bëj fjalë. Jo. <laughs> jo, nga e di ti që? Ha apo jo? Nuk jo, di. Jo, pra. Oke. Ës sa? Jo, jo. Jo, ja, jo. Ja, ja. <laughs> mund të mund të shpëto altin e pa shpëtorun e... ai. Ai që është <laughs> gjallë. Saktë, oke. Bëhet fjalë për një njerëz? Bëhet saktë, po bëhet fjalë për një njerëz. Një njerëz në veçantë? Më fal Ulta. Saktë. Një njerëj veçantë. Jo, njëri jo, ja, një jo. njerëz si gjithë tjerët. <laughs> është një shok. Po nuk është një njerëj përvetëm si për shembull, uh, mm. si themi, Ieri Dasakai. Kërkaim... Da. Po kërkojmë, po përndaj tash nuk veçantë. Mm -hmm. Jo Ieri. Është një njerëj i afërt për ne? Mund të jetë i afërt për disa Ieri? Për disa të tjerë? Po. Është vërtet. I familjes? Jo. Nuk është brenda familjes. Brenda fisit? Mund, mos kemi në fis. Po pra, mund të kemi në fis, po Është mashkull apo femër? Um, çdo meshkuj ose femra, profesion. Ne kemi ndar. Ne kemi ndar. Po, saktë, profesion. Profesion. Me sa më njihni. Unë jam shkruajtur apo në familje deri tani. Me këtë profesion? Ëh. Me sa më njihni tani. Mos është an dëngi ti. Jo, jo, jo. Skali dhe me fotografin do të kem. Jo. Okej. Tash, sonë shëndetin. Ne kemi shkruajtur në femërorë këtë profesion, si më thën mësuese. Që çuje një ndim goca. Ka të bëj me rrobat i me rroba jo drejt vërtet po edhe mund të ketë edhe mund të ketë po ka punët e rrobave është thënë po jo drejt për drejt jo drejt për drejt çfarë mm. më thon kjo jo drejt për drejt nuk mund të jetë për shembull një rroba çepsa Po, rroba çepse. Mund të jetë rroba çepse, po i afruar. Po, rroba çepse ka drejt për drejt po, lidhje me rrobat. Po po, po, po, po një ritjetur që s'ka drejt për drejt, çdo më thon. Shitse për po shembull. <laughs> A shitse pra, se këtë do e thojë. Që mund të jetë çdo gjë, po edhe rroba. Po, kjo komplikon e kaishun. Po ja, ka drejtzë që ato shitse njihet të sheh diaf për shembull. Do çfarë ndot, thotë ajo. Dele dele apo dhie. Kjo shitse s'ka lidhje me rroba. Po ka shitse që kanë lidhje. <laughs> fillon me po. s. Atëherë është në formë me rroba çepse. Jo, nuk ka lidhje me rroba çepse fare. Nuk e lidhja. Jo. Ka të bëj me artin, si profesion? Jo, jeri. Jo. Robot, për jo drejt për drejt. Se kam pikë në i desh. Po, nësë kap një këtu vajzës, se ka pilot profesionet tani. Êshtë i vjetur, apo i rrisë si profesionet? Tani i vjetur e për i vjetur. I vjetur e për i vjetur. I vjetur e për i vjetur. I vjetur e për i vjetur. I vjetur e për i vjetur. I vjetur e për i vjetur. Ne shikojmë për dit. Ne shikojmë për dit. Po, jo, jo, jo me për. Po, jo, po, jo. Po, filon me për. Po, filon për. Jo, me ndova politikë. Jo, jo, jo. Po, filon me për. Po. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, jo, e pasak. Nuk është rë. Pa, pa, pa, sajë ndryshon. Nuk mërët me imajë. Jo, nuk mërët me imajë. Jo, parukeria. Nuk është ka që Pass, pass, pass. Mas sem, sem nenhuma pass, pass. Ieri calonteolta. E es com pass, mas não sabe onde é que a fialha, pá. Pass, pass, pass. É só sact, ilum. Sact, weiß. Ilumta daí, pá. Ah, okay, music Dani. I don't feel like dancing. Motra de gushur. për një minutë anëse momenten në klubin e mëmçesit miq dashur dhe fituesi është ai që na thot se janë Andrei Sakarov dhe Andrei Gromiko. Uhet Aryan 76200 numri fiton dy bileta për nesërnën. Bravo qoftë. Ty a dashur rus të fundit që unë do jap për sot janë? Më duan emrat e këtyre, nuk është e vështirë se njeriu është mjaft i njohur në Shqipëri. Rimski Korsakov. Vazhdo Google. Okej. Rimski Korsakov dhe go gol 0 69 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja. Do gjeni telefon tani. Do gjem fjalën tuaj tani. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Fjala juaj vajsa, sonze keni rën dakordosh ideja. Jo jo, nuk ram dakord. Jo, atëre, po çfarë do gjem ne? Kruci. Sihet me sy. Po. Preket me dorë. Po. po. Po. Mund të futet në goj. Po, s'e sugjeroj. Nuk, nuk rekomandohet. Jo. Mund të, ëh. Mund të vishë, mund të vishë ti lajoj? Jo, jo. Është fjalë ajo, unë nuk mund të vish, është fjalë ajo një profesion? Jo, ja, nuk është ajo. Një gjë ja. gjall. Po dikush e bën. Një gjë gjall? Jo. Një send. Po. Një ushqim. Jo. Ja. Nëse është, është një send që dikush e bën sendin, e ke fjalën. E prodhon. Një një, be, një person vetëm apo disa njerëz mund të jenë. Bëhet në fabrik apo bëhet me dorë, është fjala. Tani uh, aktualisht unë do të thosha në fabrik, por ka edhe ka edhe me dorë, dikur po i bënin me dorë. Sot mund të ketë, por shumë pak njerëz që i bëjnë. Sot janë handmade. Handmade, po. Është mbahet me dorë ajeri? Handmade, po. Së shpesh dizajn do. Nuk janë dizajn në një shop. Ajo në shtëpi, e bajnë në shtëpi. Um, po. E mbajm hm. okay. në kuzhinë. Po Or er kemi edhe këtu. Do thot. Ka edhe këtu. Po. Që unë sajë edhe një zyr mund ta mbajmë. Për qeve. Për kënaqësi. Është si ornament kështu. Po? Po. Po. Është si ornament? Ne kemi dy ornamentale. Ne kemi dy kupasierit. Ne kemi dy kupasierit atë. Do të thosh se vëndos do të ja, do me kë, do me kë i edhe iri ka një kokë. Ka. Kapuç. Jo, është kapeli, kapeli. Jo, jo. Po po fama kash. O aljinica pas meje, jo. Jo mbi, mbi erin. I kokun time. Pastaj ka dhe një kapeli i ri. Po çenka vërtet kapel, po e vërtet. Është një L, është një L. Pra, fillon, fillon me kë, kë a, <laughs> <laughs> K, pra ai. Na fillon me K, më e parë. Këso me K dhe ajeri. Ha? Po e treta? Kujdes. Çfarë është? Mund do ta përshkruash çfarë është? Ka, ka, është me ka. Po po. Është e bën e B, tani bëhet në fabrikë. Dhe kur i bënin vetë, i bënin vetë në shtëpi, ha? Po. Kar pica. Yeah. Oh. <laughs> tre gërëma të pare i këndo e gu Tre gërëma të pare i këndo e gu Tre gërëma të pare i këndo e gu Tre gërëma të pare i këndo e gu Karamele yeah. Së kemi karamele këtë në braba Oblindje, e ke vajsa... parasyive <laughs> o blindu i tani E ka parasyive <laughs> nuk shoh, nuk shoh Bën gjasme E ke parasyive <laughs> blindu i kujtes është <laughs> <laughs> <tie> bon, një no send i bukur I a jeb di kujt Kur ti e bëm, nëse do t'a bësh vedum so? I <Ni> a far di kujt Dhe tre gërëma pa. të pare i janë kë, a O, që ebet për vitë në ri Aha, leluja A, bravo Aha, vajzë E tishtë që të mendoj njërzit Njërzit do mendojnë që unë dhe ti i detyrojmë të vajzat që të zjedin të fjallët Para prakisht dhe i themi shiko, kjo dhe i të fjallët Urdraune, ja këtë kemi një të bërëm Bravo, bravo Ujë shkoj mendja E shumë të postra Dërkohë që sharadjo ju a ishtë pastuar sa Dërkohë që sharadjo Aha Jështi e për... qunave ishte pastruese Alketa është fituese 8-0 imbaronumri Fiton 2 bileta për në Cineplex Nikolaj Parashikort të... <laughs> Besi fituese si 2 bileta për në Cineplex 3-3-2 imbaronumri Dhe 8-7-3 është Leonardi Shë ka thënë i pari kartolin Fiton Mirë, benjim, 2 më, bileta për në Cineplex Me këta largohemi Për ditë në sotme Ju lëm takim për Në klubin e yes, mqesit Lucky Lee të një me I follow Rivers Dhe organse zahimi Nishtashu që e merë në djetë Dhe embana ajer Dheri në mes dit Kremi nesë Čau Nërpafse më kalufse bukur